Oje, naše rušenje svjetskog Guinnessovog rekorda. Esat ja trebala zapjevati kao kolega Lončarić, al neće ići o sportu. Dobro jutro, dragi moji, sretna vam nova godina. Ja sam Natasha Mikas. E, pridružujem se kolegama u pokušaju postavljanja Guinnessovog rekorda u 31. godini mog života radila sam mnoge teme sektore, pratila iznimne događaje i osobe, a nekako u zadnje vrijeme najviše sportsku zbilju. Godina u koju smo ušli, sigurna sam donjeće nam mnoga zadovoljstva, a vjerujem da će se za neka poprinuti i naši sportaši i upravo zato u minutama koje slijede najavit ću vam sportsku 2026. U bit će to jedna od najbogatijih sportskih godina u povijesti s nizom velikih međunarodnih natjecanja koja će privući milijune gledatelja širom svijeta. Mnoga natjecanja i sportove u 26. gledat ćemo u novim formatima, promjenama, pravila ili pretvaranjem istih u sportski show kako bi se sve više približili mlađim generacijama digitalno odgojenim i bez klasičnog strpljenja za sportske tradicije. Pa krenimo. Možemo slobodno reći da je prvo natjecanje u nove godini već odrađeno i to u našem varaždinu koji tradicionalno u svako novo leto ulazi novogodišnjom utrkom, manifestacijom koja uživa status prve godišnje utrke na svijetu. Ove godine trčala se 47. put i pobjednik je Tomislav Novosel. Čestitamo! Sjećan je važan i za hokej na ledu. Naime, sutra će se u Majamiju na Floridi održati jedna od najvažnijih hokejaških utakmica u NHL sezoni, koja uz All Star utakmicu privlači najveću publiku i rejtinge. Naravno, u pitanju je Winter Classic, koji će se igrati na Miami baseball stadionu i ponudit će sraz hokejaša New York Rangersa i Florida Panthersa, utakmici koja je više od utakmice, to je proslava kažu hokeja, tradicije i zajednice s ogromnim utjecajem na popularnost dogledanog sporta. Veliki utjeca i popularnost ima i sportski događaj koji starta u subotu u svijetu motosporta svaka nova godina donosi tutnjavu motora u startnoj liniji, najteže moto utrke na planetu, naravno relije Dakar gotovo 50 godina najveći reli raid u kalendaru počinje u siječnju. Prvo u Sjeverne Afrike, zatim u divljinama Južne Amerike, a danas u pjesku Saudijske Arabije. Relij Dakar ove godine počinje i završava u Jambu. Ruta u obliku velike petlje obuhvatit će oko 8000 km, tijekom 14 dana i 13 natjecateljskih etapa. Više od 800 posada iz 69 zemalja borit će se u više od 430 vozila. Među njima su i naši Jura i Dušan Bučan, Nova Kureliju, pa Srednomomci. 12. sjećnja kreće i prvi grešanj Teniski turnir koji će tenisačice i tenisače naravno dovesti u Australiju. Hrvatima je u siječnju tradicionalno važan i je dva kolektivna sporta, to su rukomet i vaterpolo. Najprije će krenut vaterpolisti, njih od desetog ovoga mjeseca u Beogradu čeka Europsko prvenstvo i to prema novom formatu sa 16 reprezentacija, a Hrvatska je smještena u skupinu sa Slovenijom, Grčkom i Gruzijom i nadamo se da će Barakude ponovno donjeti odličije na povratku. Velika su nam očekivanja i od rukometaša. Rukometno ludilo je u euro u tri zemlje, Danskoj, Švedskoj i Norveškoj počinje 15. ovoga mjeseca. Nakon što je prošle godina osvojila srebro na svjetskom prvenstvu naša rukometna reprezentacija traži dobar nastup naravno i na kontinentalnoj smotri u prvom krugu naše igre u grupi u kojoj su Švedska, Nizozemska i Gruzija. U siječnju će na scenu i naši malonogometaši i to na euro u Futsalu u Litvi i Latviji. E onda dolazimo do veljače, koja će biti izniman sportski mjesec. Donosi prvi veliki međunarodni multisportski događaj godine, naravno zimske olimpijske igre, koje će se od 6. do 22. veljače održati u talijanskom Milanu i Kortini. Ovo će biti četvrte olimpijske igre, kojima je domaćin Italija. U jednoj prve zimske olimpijske igre službeno podijeljene između više gradova domaćina. Ledeni sportovi održat će se pretežno u Milanu, dok će se ostale discipline odvijati i u okolici Kortine, natjecaće se i u Bormiju. Mi ćemo naravno velike nade polagati uz Zrinku Ljutić, ali i vjerovati u super nastupe Filipa Zupčića i Samuela Kolege i naravno naših nordijaca. Svećano otvaranje planirano je na stadionu San Siro u Milanu. A zatvaranje u areni u Veroni, Igra će obuhvatiti 116 disciplina U 16 sportova Natica će se više od 2800 sportaša A posebnu pažnju privlači povratak NHL zvijezda Na olimpijski hokej Što obećava turnir vrhunske kvalitete Olimpijske igre jesu i uvijek će biti Praznik sporta, dizajna i kulture A to osobito očekujemo od ovih talijanskih Nakon njih slijede I zimske paraolimpijske igre Na istim lokacijama Tek što zimske olimpijske igre stiže nam još jedan događaj koji će sigurno rušiti rekorde gledanosti, marketinga i financijske dobiti. Kažu da je to jedan od najgledajnijih sportskih događaja na svijetu. Naravno, u pitanju je Super Bowl, odnosno velika završnica do igravanja NFL Lige Američkog nogometa. Pobjednici konferencija i ovaj put ponudit će sigurno neizvjesnu borbu za Vince Lombardi trofej. 60. Super Bowl na rasporedu je u nedjelju, osmoga Veljače. Igraće se na stadionu u Santa Clari u Kaliforniji. U poluvremenu, koje je važno skoro kao i sama utakmica, nastupit će Bad Bunny. Poješće se tone kokica, kobasica, hamburgera, popiti milijuni litara piva. A hoće li Philadelphia Eagles biti u prilici obraniti naslov, E, to ćemo saznati uskoro. Veljača nam nudi e, i evropsko prvenstvo u badmintonu, jednu od najprestižnijih automobilističkih utrka, Daytonu 500. Sigurno će se pratiti NBA All-Star utakmica, tradicionalni košarkački spektakl održat će se u nedjelju 15. veljače u novom domu Clippersa. Na svoje će doći i ljubitelji ragbija, jer je na rasporedu najznačajnije kontinentalno naticanje u ragbiju, prvenstvo šest nacija uz nastup ragbije reprezentacije engleske, francuske, irske, italije, škotske i velsa. I onda lagano stižemo do trećeg mjeseca u godini ožujek i mjesec koji nam budi prirodu, donosi proljeće, a vjerojatno će u život vratiti i ljubitelje oktana, brzina i automobilističke neizvjesnosti. Upravo tada naime počinje nova sezona Formula 1. Sezona se otvara na ženski dan osmoga ožujka u melburnu velikom nagradom Australije, a završava šestoga Prosinca u Abu Dhabiju, kalendar Formule 1, ponovno će sadržavati 24 trkača vikenda. Nova sezona donosi održiva goriva i potpuno nova pravila, što znači da nova sezona Formule 1 obećava da će biti prekretnica, bolidi će biti kraći, uži i lakši, a pokretat će ih novi motori i novim vozačima, kao i ogromnim promjenama pravila. Sezona za godinu 26. biće potpuno otvorena. Nadamo se da će se probuditi Lewis Hamilton i Ferrari. Novi prvak dobro nastaviti. Vjerujemo kako će Max Verstappen učiniti sve kako bi vratio titulu, ali će imati žestoku konkurenciju, a mi sigurno iznimno zanimljivu Formula 1 godinu. U ožuku će na staze borilišta izači i atletičari, pred kojima je svjetsko dvoransko atletsko prvenstvo u Poljskoj, a u pragu će se okupiti najbolji svjetski klizači i klizačice, koji će se naravno boliti za titulu svjetskih prvaka. Sportski travanj počinje evropskim prvenstvom u badmintonu, kojim kojem je domaćin Španjolska. Travanj je i mjesec golfa, jer će se održati prvi veliki golf turnir, Masters turnir, jedno od četiri glavna muška prvenstva u profesionalnom golfu, zakazano pr za prvi cijeli tjedan u travnju i to na legendarnom Augusta Nationalu. 16. travnja u Gruziji počinje evropsko judo prvenstvo, na kojem držimo fige našim već medaljama ovjenčanim judašicama i judašima. U rovnú, točne od devetog do dvanestog i u Hrvatskoj će se nakon pauze održati velika međunarodna sportska manifestacija svjetsko prvenstvo u reliju Verce, kod nas poznato kao Kroacija reli opet će privući najbolje svjetske reli vozače i bit će jedna od 14 utrka diljem svijeta očekujte utrke na zagrebačkom području, uključujući Žumberak, Samoborsko gorije, te dijelove Karlovačke i Krapinsko-Zagorske Županije, a dio programa se tradici odvija i u gradu Zagrebu. Inače, 54. automobilistička sezona počinje u siječnju relije Monte Carlo kad će posade voziti po zalađenim alpskim cestama Francuske u spektakularni ulični brzinac u samom središtu Monte Karla. U Bostonu će se 20. travnja trčati jedan od najpoznatijih maratona. U Londonu ništa manje poznat 26. a između maratona Amerikancima će pažnju vjerojatno pljeniti NFL Draft koji bi se trebao održati u Pittsburghu. Nama Evropljanima, pak, sigurno će u travnju puno važnije biti završne faze popularnih evropskih nogometnih naticanja UEFA Lige Prvaka, Europske Lige, Konferencijske Lige i to i muške i ženske verzije. Stigo smo do petog mjeseca i on nudi zanimljiva naticanja. Odmah na početku svibnja bit će nama u Hrvatskoj možda manje važan, ali u svijetu sporta sigurno jedan od najznačajnijih sportskih događaja konjički Kentucky Derby je jedna je to od najpoznatijih i najprestižnijih konjičkih utrka u SAD-u i svijetu. Poznat kao najuzbudljivije dvije minute u sportu, ovaj događaj poseban je i po svojim bogatim e, tradicijama, kao što su nošenje raskošnih šešira, ispijanje mint koktela i pjevanje My Old Kentucky Home, nemojte od mene očekivati da ću to pjevati, emotivne pjesme simbola ponosa države Kentucky. Derby je postao prvi dio Triple Crown serija od tri najvažnije konjičke utrke u u SAD-u. Samo je nekoliko konja uspjelo osvojiti ovu trostruku krunu, odnosno pobjede u sve tri teške utrke čistokavnih grla. Jedan od njih je sekretarijat, najpoznatiji konj u povijesti Kentucky derby i jedan od najboljih trkačih konja ikada u svijetu. U Americi je proglašen za sportaša godine u apsolutnoj konkurenciji, što je jedinstveni slučaj u povijesti svjetskog sporta. Dosta o konjima, idemo na ljude, ali ostajemo u brzinama i plemenitom sportu. Osmoga svibnja u Dohi počinje atletska diamantna liga. Vrhunska jednodnevna atletska natjecanja ove će godine ugostiti domaćine iz 13 zemalja s ukupno 14 planiranih događaja. svibnju će biti i Svjetsko prvenstvo u hokeju na ledu u švicarskoj Stanley Cup finale teniski Roland Garros, europsko prvenstvo u ritmičkoj gimnastici, a doznajemo konačno i raspad evropskih klubskih natjecanja. Uz dosta novca i malo sreće oko kupovine ulaznica, možda možete do Istanbula 20. svibnja na finale evropsk lige ili do Budipešte gdje će se 30. svibnja igrati finale nogometne lige prvaka. Biće to sigurno super uvod u nogometno ludilo koje tek slijedi. No prije njega početak lipnja nudi NBA finale pa onda i NBA draft bit će to i mjesec nekoliko važnih profesionalnih golf turnira a na samom njegovom kraju teniski svijet će čekati početak legendarnog Wimbledona. No bez sumnje najvažniji sportski događaj lipnja kao i cijele 26. bit će svjetsko prvenstvo u nogometu. Prva utakmica nam je na rasporedu 11. lipnja, a finale 19. srpnja prvi put u povijesti ove ovaj će kupiti okupiti 48 reprezentacija umjesto dosadašnjih 32. Zanimljivo je da će domaćini biti tri zemlje Sjedinjene američke države Kanada i Meksiko koje možda u zadnje vrijeme i na ne njegu neke osobite dobrosusjetske odnose. Utakmice će se igrati na spektakularnim stadionima u 16 gradova. Naši vatreni na startu protiv Engleske 17. lipnja u Dallasu, zati protiv Panave 23. lipnja u Torontu a na samom kraju grupne faze zla, izabranici Zlatka Dalića igraće protiv Gane, dvoboj protiv jedne od najjačih afričkih reprezentacija na rasporedu 27. lipnja u Filadelfiji. Osim nastavka svjetskog prvenstva u nogometu sportski srpan donosi Tour de France legendarnu biciklističku utrku koja ovaj put starta u Barceloni igre Commonwealtha na sportsku scenu kreću 23. srpnja još jedna je to velika manifestacija koja često ostaje u sjedni olimpijskih igara i svjetskih prvenstava ali ima i značajan globalni utjecaj. Održat će se u Glasgovu, okupit će natjecatelje iz više od 70 država i teritorija koje inače nemaju mogućnost redovito biti u prvom planu sportskog svijeta. Europski veslači na kontinentalnom prvenstvu okupit će se koncem srpnja u talijanskom Varezu. Odmah nakon veslačkog počinje i evropskog prvenstva u vodenim sportovima i to u Parizu. Nadamo se da će nam na obi kontinentalne smotre naši predstavnici donijeti veselje i medalje koje su i tak osvojiti. U kolovozu će u Zagrebu biti evropsko prvenstvo u sportskoj gimnastici. Biće to prvi put da Hrvatska organizira ovakav događaj. Dvotidno naticanje s muškim i ženskim natjecateljima će se u areni. U kolovozu nas čekaju i smotre o atletici u Birminghamu. Velika su i od kolovoških mediteranskih igara. Službeno 20. mediteranske igre će se u talijanskom gradu Tarantu. 4500 sportaša i sportašica i šest zemalja pa koji iz Hrvatske natjecaće se u 30 sportova. Još se nećemo boraviti od Europskog prvenstva u Veslanju, a već nam kolovos donosi i svjetsko veslačko prvenstvo u Amsterdamu. Sinković Lončarić i sestre Jurković uz vasmo. U rujnu nam je finale Dijamantne lige u Briselu, a donosi i sjajna blještava nova atletska natjecanja kao što je World Athletic Ultimate Championship u Budimpešti uz nagradni fond od čak 10 milijuna dolara. deset rujna počinje nova sezona NFL-a. U listopadu će se održati svjetsko prvenstvo u trijatlonu, trčat će se maraton u Čikagu, a onda prvog studenoga i u New Yorku. Studeni donosi finale Davis skupa. Kraj 26. bit će u znaku svjetskog prvenstva u Pikadu kao i plivačkog svjetskog prvenstva u malim bazenima i evo nam nove novogodišnje noći. Sve u svemu, ova nam godina obećava spektakl, ali i nešto više. Ne radi se samo o naticanjima, trofejima i pobjedama, radi se o tome da je sport postaje više refleksija svijeta, raznolik, povezani poželjan. poželjan, 2026. bit će godina u kojoj će sport pokazati svoju punu širinu, uživajmo u njoj. Stižem vam sada moj bivši redakcijski kolega, s njim sam odradila mnoga sportska natjecanja i dočekala mnoge sportaže uživajte u njegovoj prekrasnoj priči. Pozdravljam vas, Nataša Mikas.